Hej, hej och välkommen till avsnitt 56 av What's Biting Det här är Nico tillsammans med Danne. Ja, men god afton, god dag, god middag. någonting sånt. Åh, fanan. Ja, visst. Allt bra med dem. Ja. ja. Fan jävla fantastiskt. Ja, var bra. Ja. Ja. Det är som vanligt, typ. Lite Jämna bättre än förra sen. gången Ska jag säga, lite bättre än förra gången ja, du, du, du låter bättre än förra gången <laughs> Ja, känner vi lite bättre än förra gången faktiskt <laughs> Men vet ni vad jag har nördat? Nej, vad berätta vad Typ ingenting Jag, <laughs> jag spelar lite Fallout 4 gjort samma misstag jag gör på PS4 Jag bygger en stor jäkla byggnad Tills jag typ har tröttna på spelet Vad <laughs> vad? Va? Är jag inte det spelat ett survive? Jo, men en så kan du bygga din egen bas Okay. Och jag bygger ju, Sissi, jag typ av maxat så att, ja, på höjden och bredden och allt möjligt. Mm, mm, och sen har det gått typ åtta timmar och så ska jag sitta där. Ja, nu då. Men alltså, vad, vad finns det mer man ska? Eller så. Alltså? Nej, det är bara så här extra grej man kan göra. Man behöver inte ens göra det, men. Jaha. Ja. Okay. Nej, så nu har jag precis börjat med spelet och gått ut. Nu har jag turrets och grejer så att min, <laughs> mitt lilla hus är säkrat. Så nu ska jag ut på äventyr. Ja. Så jag, det är typ det enda jag har gjort Jag har suttit och lekt Minecraft i Fallout fall 4 Det är typ det jag har gjort ja. Fan ändå, vad har du gjort? Jag har gjort jättelite, verkligen den här veckan Jätte, Jättelite Det har blivit en del Pokémon dock Jag har mm. äntligen lyckats få upp mina Jag vet inte vet inte hur alla andra har lyckats Men jag har äntligen fått upp mina Pokémon Och närmar sig eh, CP 1500 åtminstone Ja, ja så att eh, nu, nu nu känns det som att nu, nu kommer det igång. Nu kan jag gå ut och börja slåss åtminstone. Så att, eh, ja, nej, det är det jag har hunnit gjort ändå. Har du fått en Jolteon då? För det var väl det du var ute efter. Ja, den har jag. Men det, den är ju typ jättesvag nu. Jaha. Jag har, jag, har, jag har en Jolteon. Men den är på typ så här 600. Så lyckas... du det där namnbytet för att få den? Eller? Ja, ja. däremot så funkar det inte det nu. Nej. Eller, alltså, det funkar inte. Jag har gjort det en gång tidigare. Men nu när jag hittade lite flera sådana här Eves, den första utvecklingen om man säger mm. Och så, så tänkte jag så här: ah, men perfekt, du har fått en skitstark Nu gör jag en, en, en ny sån, en ny Ultion liksom mm. Ja så döpte jag den till Sparky tror jag det är man ska döpa den till Och så gjorde jag liksom såhär, det gick till och med ur spelet Stängde bort det och grejer och då när folk hade varnat om att Det måste hinna registreras på servern in, innan okay. Ja och så gick jag in igen och så tänkte jag, ah perfekt, utveckla bara och så får jag en sån här jävla Flareon istället. <laughs> Bara, va fan. Så att eh, det blir att jaga flera eaves nu, helt enkelt. Nej. För att kunna göra en ny. Och förhoppningsvis få rätt då. Men... Ja, själv har jag två Flareons och en Vip Vaperion, Så ja. Det är just Jolteon jag inte har, men... Ja, ja, ja. ja. Nej, för den jag är mest stolt över just nu det är min... Eh... O, oh, vad heter han nu då? Han... Åh eh... El... oh, gud vad pinsamt. Eldhunden. <laughs> vad heter han? Du tänker Growlithe? Ja, ah, precis! Jag har ju vad heter, eh, utvecklingen. Ja, ah, precis! Han fick jag igår. Ja oh, nice. Så att, det, det, är, det är min bästa. Arcanine, mm. så heter han. Just vad säger du? 14-13 ligger han på. Det är den bästa jag har än så länge. Nice. Vad är du för level då? 21, snart 22. Oj, joh, joh, joh. Ah, Men det är, så jävla, det är så jävla mycket experience där nu när du passerar, när du passerar level 20. Mm. Det är typ så 75 000 och sen blir det 100 000 Och så blir det liksom så här helt Ja, man hinner ledsna innan man får en ny level Liksom Ja, det ser Ja, det är det jag hunnit gjort den här veckan mm. Men då hoppar vi till han som har Spelat ett, ja, nytt spel Det är enda nya spelet Nå, no vad är det du har lekat? Nå, no, Nå, no ska inte till klart jag eh, köpte det vid releasen Klockan sju på kvällen Eller jag köpte, jag laddade ner Jag hade redan köpt det på förra tisdagen mm. eh, Köpte det och sen laddade ner det På fredag eh, Sen spelade jag Hela helgen <laughs> okay. Men, men eh, Jag ska säga det att Eh, visst, det är ett fantastiskt, vackert spel. Eh, miljöerna är bland det snyggaste jag sett tillsammans med Skyrim. Mm, mm. Eh, och det finns så mycket, att ge, alltså jag som älskar att utforska och, och sådana här saker det, det, det, det är helt klart ett spel för mig. Eh, det blir väldigt repetitivt men, men för att liksom, det, det skiter man lite i eh, för att det är ett sånt frukansvärt coolt spel. Mm. Eh, bristen i spelet är just att det blir väldigt fort repetitivt och att eh, nog för att det är ett man kan likna det vid, det, var någon, det var någon Youtube personalitet som sa att eh, han liknade Nomen vi att det är brett som ett hav men djupt som en pöl okej okay. <laughs> ja, det, det låter väldigt beskrivande på något vis Ja, så att liksom det, det, det, det blir mycket samma, samma, samma Men det är så oändligt mycket saker du fortfarande kan göra och se mm, mm. Så att det blir ändå värt de 589 kronor jag betalar för det mm. Mm. Mm. Men så. för mig som ut som stående Så jag har ju typ ingen aning om vad spelet går ut på mm. det, Liksom det du har gjort vad, vad är det du får göra i spelet så långt som du har kommit hittills då? Så, så långt, så långt. Ja, jag är faktiskt kvar i mitt startsystem. Okay. I solsystemet man startar i. Jag är på jag har börjat i solsystem där det är två planeter och en måne till andra planeterna. Jag är fortfarande kvar på månen och farmar en jäkla massa metaller och grejer och samlar pengar. Jag har väl nått över 10 miljoner nu. Mm -hmm. Så att köpt nytt skepp och Lite allt möjligt, men nu, nu efter de här de inledande dagarna som jag spelat, nu ska jag börja faktiskt utforska universumet mer. Mm. Um, och du som du, vi, vi, vi skrev lite grann innan vi, vi började spela in att um, du har svårt för spel som inte har uh, stories. Mm. Mm. Uh, men Norman Sky har faktiskt en story att följa. Eller inte story per se utan mer än du ska, du ska helt enkelt följa en röd tråd. Mm. Okay? Att du, du ska hela tiden lösa eller liksom få nästa ledtråd och nästa ledtråd och nästa ledtråd för att sedan lösa, lösa mysteriet vad som finns i universums centrum eller galaxens centrum. Mm. Och det, det du följer efter det är eh, en mystisk Artefakt. Vad heter är det så? Artefakt. Vad fan heter det? Artefakt. artefakt. artefakt. artefakt. artefakt. Det måste vara, ja, det heter. Nu, nu måste vi. Ja, det är sånt. Nu måste vi. Artefakt. Alltså, jag, jag, jag, det blev så här. Men vad heter det på svenska? Jag förstår inte. Jag, jag, sorry, men jag måste leta. Det här klipper jag sen så det är längt. Uh, ja, det heter Artefakt ja. Då så. Uh, du, du, du ska följa en mystiskt uh, Artefakt som Kallas för The Atlas Och det är The Atlas som um, det, det är det symbol man ser På, på omslaget i spelet När typ, diamanten med en röd Sfär i mitten Uh, det, det är tydligen vad, vad The Atlas är eller ja, man, vi tror att det är det i alla fall. Uh, man ska liksom helt enkelt lösa vad det är för någonting Varför den har lämnat saker efter sig? Uh, varför uh, det är så mycket död och förstörelse efter just The Atlas? Att... Uh, men uh, som, alltså, just de, de få videor jag har kollat. Mm. så ser det ju ut som att alla springer bara klickar på liksom, bara samla in material, liksom, att ha någon pistolaktigt springer, springer den när man sitter och gör är det bara så spelet är eller finns det någon lite djupare, liksom eller, eller, eller är det bara att samla på sig små material bygga upp sitt skepp för att ta sig längre och längre vidare? Ja, du, du, du måste ju hela tiden ha typ eh, plutonium och eh, jag kommer inte ihåg vad det andra, andra ämnet heter nu. Men du måste ha de två för att kunna... Ja, just det. Du måste hela tiden ha Warp Driven aktiv för att kunna okay. ta dig vidare. Och därför måste du samla på ämnen. För att kunna bygga just det och för, för att kunna ta dig vidare. Annars så är du fast. Ja, för det är det lite, I början när man började höra om det där spelet så var det, det så mycket utforska, utforska mm. Och sen blev det plötsligt mer av ett samlarspel i det också mm. Så att om man inte har så stor koll på det, att man får vara beredd på att det är mycket samlande Och sen hörde jag någonting om, jag har själv inte spelat spel Så att man måste samla på sig för, det, om det är lite survival-horror-aktigt också att ditt liv, eller armor, eller vad det är som sjunker ibland. Och... Mm, det, alltså du, du, du får ju också tänka på att du hela tiden... Inte, det är inte så på alla planeter. Men okay. majoriteten av planeterna har väldigt svag, eller väldigt tunn... Um, ja, vad heter det nu då? Atmosfär heter det. Uh, väldigt tunn atmosfär. Och därför måste du hela tiden... Som, du måste fylla på luft i, i, i din exosuit du måste, och kommer du till, en, till en giftig planet antingen är det att den är, den är väldigt radioaktiv eftersom den är nära solen den är varm, den är kall, den är extremt kall eller så ja, är det mer eller mindre giftigt regn sig typ flytande metangas alltså så, som, som regnar ner på dig så klart, du måste förbättra hela tiden för att hålla dig i liv. Och som sagt, det måste du göra för att överleva. Och, men enda gång du inte måste göra det, det är när du är i ditt Okej. Okay. Och det gör där, du genom där att. Där är du alltid safe. Det är genom att hitta ett speciellt material som du också helar upp dig. Yes, exakt. Uh. Och det, det, det är ofta samma material du måste hitta, så att, och det okay. brukar finnas ganska gott om. Ja, då så som man inte... Eftersom det är mycket att man ska utforska och så än helt plötsligt dör, mm. det känns lite så här okej. Okay. Ja, nej, alltså vissa planeter har väldigt lite av den, den varan mm. och det du hittar måste du spara. Ja, så då blir det lite att nej, man kanske måste samla på mig för att komma tillbaka mm. hit. Exakt. Det är, är lite grann så jag har gjort nu i början, att jag säkrar upp så att jag har en god ekonomi och att jag har mycket bra ämnen. Mm. Så att jag slipper liksom stressa över det när jag ska börja resa, resa runt. För det var det lite jag fick känslan i början där att det blev ju väldigt hajpat det här spelet mm. Men man fick ändå inte reda på allting Så först så fort jag började höra hur spelet, eller och när jag såg videos Då blev det, jaha det hade jag ingen aning om att det var så här mycket samla Att du hade liv, jag tänkte ju, jaha men folk springer väl bara runt och letar efter djur och planeter Det är liksom, jag tänkte ju aldrig att det var, jag förstod inte att det var ett djupare spår i spelet utan för mig lite mer som att oh, vi ska bara springa runt och leta grejer ja, typ Det Pokémon snäpp. Jag faktiskt jag också första typ två gånger när jag hörde om det. Ja, ja. <laughs> eh, och jag blev glatt överraskad över, över de olika streamvideorna jag såg. att liksom, Du måste faktiskt kämpa lite grann för att hålla dig vid liv för att ens kunna ta dig vidare. Mm. Så att det, som, Hela tiden så är ju liksom att, att du tar dig vidare är ju en belöning i sig. Mm. Så att du belönar dig själv hela tiden, ju längre eh. du går. Uh, och sen, uh, det här spelet finns ju på PC och PS4 mm. uh, Jag är inne nu på Steam och kollar uh, Det står blandat på användarrecensioner. Mm. Bara för att folk är förvarnade För man ska ju inte kolla på sådana recensioner Utan du ska gå och Nej. kolla på en riktig recension Men jag tror att det har blivit så blandat Just för att folk Trodde en viss sak och sen blev det helt tvärtom när man väl hoppade in i spelet. Att man inte fick tillräckligt med kunskap när man väl, eftersom det blev mm. så pass hypat jämfört med folk som faktiskt gick och kollade vad det var för något. Alltså, så här blir det ju så här blir det nästan alltid vid, vid ett hypat spel. Det, är ingen, alltså, det kommer ju alltid finnas troll mm. som, ba, som bara måste slå ner spelet för att, nej, det, de, de sa så mycket och det var inte alls så här. Men, så här, men var lite mer realistisk. Alltså ett mm. spel kommer aldrig kunna vara Perfekt Men mm. No Man's Sky Kommer bra jävla nära mm. för, för, för För de som tycker om den här sortens spel ja, precis. Nej för det är det jag kollar För det är som självklart Jag vet ju varför jag inte skulle Vilja testa det spelet Och det är för att jag gillar mer Anshaded och sådana Där man får mm. en berättelse framför sig Mm. Men sen var det liksom, så gick man ju in och kollade Om liksom, man skulle kolla på spelet en dag Och så, i början där det var, ju allt, det var ju bara negativt på negativt På negativt Och då, mm. blir, då är det ju lätt att man blir avskräckt Absolut Men det, jag tror mycket var, För min del, det jag tror Det är att de inte var klara Med hur spelet verkligen var från första början och att det skrämmer bort folk Och sen är det just det med internet Att folk går ju direkt Istället för att gå till källan att, Ja men kanske skulle ha gjort så här Ja men då går man och bara gnäller Men så att ni mm. som är där ute Ni hör att ni gillar spelet Ni har troligtvis fått förklara att hur spelet funkar Lyssna hellre på det Än att gå bara liksom direkt när ni kommer in på Steam Att ni ser bara och, Det står blandat om liksom just mm. nu Så att ni är förberedda på det i alla fall men det, men det, alltså du, du ska ju verkligen tycka om just det där med lite, lite survival lite som liksom lite grann åt Minecraft hållet mm. eh, blanda det med vackra miljöer alla Skyrim och, liksom, och tänka att det samtidigt är en för, första person första persons shooter mm. så där, där har du det och så blandar det lite grann med Star Wars Men slåss du någonting det, med monster och sånt eller är det bara ja, att... Absolut, absolut. Ja. Det, det, det, det kan man göra för liksom Uh, du kan komma till en planet där uh, först liksom, du, du, du kan gå omkring i godan ro och upptäcka liksom, djur som man tror att de inte är aggressiva men helt plötsligt mm. så kan du bli attackerad i grupp av djur bara bara så här, då... bara för att lägga in då, då låter det låter ju väldigt Skyrim mm -hmm. bara så oh nej men titta vilka söta små djur och så bara, uh -oh, fuck. precis Run. precis så, så djuren har lite olika beteendevis också Absolut För Så fort jag bara, säger du... att har att de bara gått och strosat där du, du, du, du, jag Det var ju ett jättesvårt spel Nej, du, du kan samtidigt Vissa djur kan du mata Okej okay. eh, och, och, med, med olika ämnen <laughs> mm. Och gör du det Så kommer de ta dig till en ny Mineralkälla till exempel <laughs> nice Aj, Coolt Mm men eh, passar det för att gå fram till djuret utan skanna djuret först och läsa av hur det här djuret beter sig. För det okay. står när du skannar av det. Ja, ah, nice. Ah. Men hur namnger man saker och sånt då? För det är väl en del av eh, spelet. Du går, du, du går liksom in i options mer eller mindre. Okej. Okay. Eh, och där kommer du ha hela listan på planeter, månar, solsystem, djur, växter och så vidare. Och, så vidare. Eh, och du trycker bara på, på varje sak och... och, och kan döpa om det, men du kan inte döpa om det till vad som helst för det finns ett profanity-filter mm. som eh, inte tillåter, till exempel eh, vad var det, alltså det, det, det som vissa ord passar inte alls in på det profanity filtret. utan det, som det är så här de har tagit vissa ord som är bara. bara. va, varför har ni tagit det här och förbjuder det, medan andra är så här självklara, liksom mm. F-word och allt sånt där det, men det. är det bara för dig själv du ändrar namnet eller för alla? Nej, det är, det, är hela, det är hela servern. Ja. Så det är liksom, så länge det inte har varit upptäckt i det så kan du na om namngera? Exakt. Och okay. när du väl har cool. namngett det kan du inte döpa om det. Ah, nice. What, what, ja, det är ju lite intressant nog. Vänta, nu mm. fattar jag inte. Jag trodde du kunde ge ett saker och ting smeknamn, men vadå? Du kan alltså upptäcka döpa grejer? Döpa om hela rasen. Åh, oh, jävlar vad kod. Cool. Mm. Jaha. Så du, alltså, du är verkligen en upptäcksresande typ isch. Mm. Mm. Absolut. Det låter ju riktigt coolt verkligen, ändå. Så, och, och, och mitt, mitt startsystem har jag döpt. Eftersom det är väldigt kalla planeter och väldigt karga planeter så, så månen jag, jag hamnade på Det fick så här, tomte, de, de, tomtens verkstad och, ja, så eh, ma, Massa sådana namn Och så döpte jag mitt solsystem till Man brukar kalla ett stjärnsystem Eller en stjärnformation för en cluster mm. Mm. Jag döpte det till The Santa Cluster <laughs> Det var jag så bra. <hör> Oj, tror att någon, någon, någon tycker att min humor är bra. <hör> ja, den, den tycker jag var schysst. Sen måste jag ge en stor del loge till spelers musik också, för den har varit oh. riktigt bra. Ja, oh, herregud. Och den, den ändras ju för varje sak du gör. Jaså? Mm. Att, att liksom är någon som anfaller dig, ett djur, en fiend uppe i rymden eller någonting, du ändrar sig till lite mer aggressiv musik. Det är, det är viss sorts musik När du upptäcker vissa saker Ja Så att ja. Det, det ändras hela tiden Beroende på stämningen i spelet Eller vilken sorts planet det är Eller så mm. Men du är helt fast alltså Jag är helt fast <laughs> Hur många timmar är det Att man, du kan sitta i flera timmar sträck Eller att du måste ha lite Skor ja, so, som, som längst har jag suttit Fem och en halv timme i sträck mm. Så att det, det är väl så här lite lagom Ja precis, det är inte att du tog toktrött att samla grejer utan nej, Det nej, bara nej. blir lite lite tjatigt, gå iväg en stund Och sen komma tillbaka och fortsätta Absolut, ja, jag, nice. kommer, jag kommer att spela det här I många hundra timmar <laughs> Det är bra det ja, Jag har lite äh, 17 timmar har jag loggat än så länge Ja det är bra mm. Det är fan <laughs> sen mycket i, sen, sen i fredags Ja mm. Ja, no, det, det är i en del. Ja, <laughs> så att, li, lite har det blivit. <laughs> ja, men då mm -hmm. Och det är det du har gjort? Uh, ja, det ska du vilja säga, ja. Då så. Ska hoppa mm. in i nyheter då? Du, det tycker jag att vi gör. Activision och Bungie avslöjade den nya expansionen till Destiny i början av juni. Den kommer att heta Rise of Iron och kommer släppas till PS4 och, PS4 och Xbox One den 20 september. Nu har vi en trailer för något som kallas för Destiny The Collection. Det är Destiny med allt material som släppt till spelet samt Rise of Iron och samlingen ska släppa samma dag som den nya expansionen. Eh, hela paketet kommer gå loss på standardpriset 60 dollar, alltså ungefär 590 kronor. Eh, Bungie arbetar nu också på Destiny 2 som kommer släppas någon gång under 2017. Mm. Mm. De gjorde ju något liknande till förra expansion mm. att de släppte en eh, vad heter The Taken King. Mm. En sån här... Jag tycker det är, det är bra att de släpper För de som aldrig hoppat in i För det är ju är det, två stora expansioner Och så typ mm. två mindre Eller vad det är mm. så, Och jag rekommenderar det spelet jättemycket Jag tycker det är skitbra så, Och jag måste ju ta tag i det här igen Och spela nu eh, Den nya expansionen där det kommer Så Rise mm. of Iron Så jag ser fram emot det Och får få se mer om tvåan sen Om du gör några nyheter Mm Hoppas man kan föra över sin gubbe. Mm. Vi, vi får se. Sony har berättat mer om den upp, eh, kommande uppdateringen till mjukvaran i PS4. Det handlar om version 4.0. Eh, I den här nya versionen har Sony gjort förändringar till gränssnitt och uppdaterat snabbmenyn så att den bland annat inte döljer hela skärmen. Samma sak gäller share och man kommer nu kunna ladda upp filmklipp på upp till 140 sekunder till Twitter. Så nu kommer också att lägga till mappar. Något för alla som gillar att organisera sina spel. Mm. Spelbiblioteket får också förändringar och man kommer nu bara se det som man har installerat på sin PS4. Medan det finns en helt annan meny för allt man någonsin laddat hem. Mm. Något för dig Nico? Jo, det är positivt. Att det har, det har ju varit, det har varit väldigt som sagt, allt hamnar ju på startmenyn mm. typ så det har ju varit väldigt mycket grejer du är aldrig som jag har HBO, jag har Netflix och jag har ja det är typ om jag har och Twitch mm -hmm. men sen mm. finns det mitt emellan finns Viaplay och det finns amerikanska grejer som man inte har så mm. då måste jag liksom scrolla ner för att hitta den jag väl har nu kan jag sätta det i en folder istället och det här är det jag har så jag inte behöver gå igenom allting bara för att hitta min grej mm. så det är väldigt positivt precis vi fortsätter väl med, med Sony eh, för Sony har utannonserat en presskonferens den 7 september och under Playstation Meeting kommer vi få höra om företagets kommande planer den här konferensen kommer att strömmas live och sändningen börjar klockan 21.00 svensk tid mm. Sony berättar inte något specifikt om innehållet i konferensen men, vi kom, men det kommer väl handla om nya versioner av just PS4 samt mer information om Playstation VR Niko igen, fanboy. Ja. Föra presskonferensen var okej, okay, som om vi hade ja. eh, deras egna. Eh, bryr mig inte ett dugg om har just nu. Bryr mig inte om nya Playstation 1 9 eh, som det ryktas om att det kommer heta, eller mm. ryktas namnet. Eh, ser lite spel, det är väl det man ser fram emot. Kanske för något nytt för alla deras eh, stora spel som är exklusiva, eh, ska ju börja rulla ut ganska snart så ja, hoppas mm. man får se någonting nytt. Mm. Eh, under helgen som var rapporterade IGN om ett att Final Fantasy, vad blir det, det blir 15, yep. eh, skulle bli försenat. Nu har Square Enix också bekräftat detta. Final Fantasy 15 kommer nu att släppas den 29 november till PS4 och Xbox One istället för i september som planerat. Anledningen till det är som vanligt nu för tiden att de vill helt enkelt ha mer tid att utveckla spelet så att det blir bättre. Så att alla ja. ni som har väntat får vänta lite till. Ja, det här var det. Jag har suttit nu hela sommaren och inte haft ett enda spel. Mm. Ja, jag fick vänta till slutet av september tror jag. Nej, nu får jag vänta till oktober, men ja. Mm. Så nästa spel blir Gears of War 4, tror jag, som jag införskaffade. Mm. Då fortsätter vi. Spotify har startat ett nytt initiativ. De kallar det för Spotify Gaming och det är en rad olika spellistor som är tänkta att passa till olika spelsessioner beroende på vad du spelar och vilken musiksmak du har. Här finns också musik från spel samlade som i Gaming Anthems. Det här har jag faktiskt redan kollat upp jag, jag kan redan säga att jag älskar det här initiativet. Jävlar, jag, trodde, jag trodde du skulle komma och säga att de hade börjat att de skulle börja göra någon alltså Steam variant det här låter ju skit. <laughs> det, jag, det, det trodde jag också när när jag läste rubriken först var så här, Va? vad ska de göra? Ja, jag tänkte sitta, jag satt precis redo och bara så här verkligen brända ner det ordentligt när du hade pratat uh -huh. klart. Men det där låter ju fan genialiskt ju. Mm. Ja, det är som att säga. Jag har lyssnat en, eh, lite grann på, på olika av de spellisterna och det, de är faktiskt riktigt snyggt. Hur är de sorterade eh, då? Är de sorterade är. på spel eller på Ja, det, ja det, Jo, alltså vissa lister är från just spel som i Gaming Anthems till exempel. Eh, sen så finns det också eh, el, spel som, som ja, musik till Spel som kanske kan vara lite mer åt det elektroniska hållet eller lite grann åt mera den moderna radiomusiken eller så är det rock. Ja, ja, ja. Typ. ja, ja. Så att det är så lite, lite grann allt möjligt. Det man, det man känner för helt enkelt. Mm, mm, Lyssna mm. på när man spelar. Ja, jag röstar för det smart. ja med. Helt klart. Niko Ja, och... Kolla in det ska jag göra, för jag hade ingen aning om det, men jag har ju lyssnat på spelmusik därifrån, det har jag mm, gjort. Mm, mm. Men då har man ju fått sökt efter det själv, så det kan ju vara schysst. Precis. Ja, det kan ju vara bra, har... det kanske gör det hela lite mer lättåtkomligt dess dessutom. Mm. Mm. Ja, jag gör redan tagit ner lite, lite av låtarna till mina egna spellistar. Mm. Uh, Pete Hines på Bethesda förklarar varför de inte vill prata om det så efterlängtade Elder Scrolls 6 i det här skedet. The motivation came from both sides, säger Hines, till PC Gamer. Uh, anything we want to do uh, from a PR-marketing perspective always has implications on the devs, right? Whether that's trying to capture video or trying to put together a demo is an additional ask... Uh, det är en additional ask above and beyond just working on the game. Uh, you're not going to be hearing first details on Elder Scrolls six uh, years before the the game comes out. Absolutely not long till. Uh, it's not the next thing we're doing, nor the thing we're even doing after that. Så att vi får nog vänta ett antal år på nästa del i Elder Scrolls-serien. Och det Tyvärr. är lite som de sa i, redan, i E3 där att ja, vi har spelet, men vi har inte börjat skriva på det eller någonting. Okej, okay, ja men vi vet i alla fall att det kommer, ja men det är klart. Och sen mm. är det ju just efter, ja, vad är det, fall av fyra där? När de, mm. ja, det släpps om tre, två, tre månader. Det är nog det nya Bethesda kommer att göra, för det kan den studion. De har den mm. att vi släpper spelet så vet vi att vi kommer kunna sälja det utan att behöva marknadsföra det, för bitar är så pass hypat. Exakt. Så jo, ja, är förståeligt och jag tycker det är kul att så här stora vad heter det Studios sen kan ta det chill och bara men ni vet att det är, finns i bakgrunden men mm. Ja, in, Nej, vi får in, vänta in, Inte göra en, en DICE och EA Som släpper samma spel år efter år Efter år efter år efter år. <laughs> efter år. Nej. Och inte tjatar liksom ut det som man har fått Med många spel så här. Vi har sett det i 5-6 år och till slut när det kommer ut Så tänker man, jag har typ sett spelet 100 år Som mm. jag är lite rädd nu för det Lost Guardian Att man har fått sett allt eller så mycket Den risken finns inte riktigt med Bethesda Nej, precis We're pointing at you Call of Duty <laughs> ja. ja, vi går vidare <laughs> uh, uh, En ny arena kallad Octagon kommer att bli tillgänglig i Rocket League under september What? Även två klassiska kartor får sig uppdateringar, det är Urban Central som blir smetad i en gryning och DFH Stadium som får en storm över sig uh, De nya kartorna kommer både fungera online som offline att för er som fortfarande spelar Rocket League så är det här eh, en god nyhet. Det ska bli intressant med, med Octagon, den kommer fan jag att testa. Ja, det lät jävligt spännande åtminstone. Det, det, mm. Alltså fan, varenda gång vi tar upp nyheter om det där så får jag verkligen lusten att bara gå in och spela igen på något vis. Mm. Jag har det bara ligger och vi, väntar. Så att... vi, vi får vänta till september så får vi väl ta en, en match. Ja, det, det tycker jag, absolut. Och nu, och nu väntar vi också på ifall det blir eh, cross-platform Ja, oh, det vore ju också jävligt häftigt. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Den som lever får se. Ja, precis. Uh, on to the next. Uh, för en tid sedan bekräftade Capcom att en remaster på Dead Rising kommer till PS4, Xbox One och PC. Vi kommer också få se en remaster av Dead Rising 2 och Dead Rising 2 off the record till PS4 och Xbox One. Nu har Capcom bekräftat att spelen kommer släppas digitalt den 13 september i år. De kommer gå att köpa för 20 euro styck, alltså ungefär 190 span. Det går att förköpa Dead Rising Triple Pack till PS4 och Xbox One för 50 euro. Efter releasen kommer det paketet att kosta 60 i Nordamerika släpps fysiska utgåvor av Dead Rising 1 den 13 september och Dead Rising 2 den 27 september. Alla spelen kommer visas i 1080p och kommer gå i 60 fps. Det innehåller också alla kostymer som tidigare släppts som nedladdningsbart material. Så alla ni som älskar Dead Rising-serien har någonting att se fram emot. Helt enkelt. För åskoldspärra så är det bara. V vem tycker inte om att slakta zombies? Ja, jo, sant. Sant. På, på, på det på de där viset som man gör just i Dead Rising. Absolut. Att, som, ja, jag kan, jag kan ta ett, ett, jag kan ta en, en gitarr och bara smäcka i skallen på den, eller ställa mig och kassa CD-skivor på dem. Tror dock inte att CD-skivorna är så effektiva. Nej, de är, de är inte alls effektiva. Men är roligt det är roligt. För det, Jag håller med, roligt. ja ja ja. ja, ja. Ja, sen ja, ja. har du de här sett 2 och två ihop så får du ett nytt vapen. Mm. Typ, ja. Mm. Hinkar med rakblad i och det finns ju allt möjligt. Mm. Eh, en armbors med CD-skivor. Mm. Va? Va? Ja, du kan ju sätta ihop grejer för att... Ja. Shit, det blir ju du, typ du, som... Du kan ladda det med CD-skivor med, med istället för pilar. Ey, coolt! Det var väl någon mm. hjälm med typ gräsklippar ihop så nu du tog hade du en egen liksom... Fär <laughs> bara ja, vänta, en hjälm och ja. en gräsklippare Ja eh, motor så har du ju snurrbladet, så... Jag kände Kunde bara sätter på. Huven. Ja, ja, ja okej. Okay, ja. Allt jag kände var bara typ så här att han skulle flyga rakt uppåt som en helikopter, mer. Som en så där helikopter mm. typ Eller, eller dubbelmotosogen. Mm. Det är bara så här. Det är bara. Kvastskafter mellan Sen är det två stycken motorsågar <laughs> Ja, sen, sen, sen är bara springa, springa. Liksom. Oh, galet. <laughs> ja. Vi avslutar med eh, nyheter om att på bara fem dagar har Hello Games eh, supersläpp No Man's Sky sålt en hel drös exemplar. Spelet har redan blivit årets mest framgångsrika release på Steam. What? Och nu får vi även reda på att den är den näst bästa lanseringen på Playstation 4 i Storbritannien genom alla tider. <laughs> Inte helt otippat är det bara Uncharted 4 attivs Thieves End som sålt bättre till PS4 under spelets första veckan. Mm. Mm. Det är ju riktigt bra eftersom Uncharted är ett exklusivt också. Exakt. Så det är riktigt coolt. Och det vi inte vet än är ifall No Man's Sky är exklusivt till, till PS4 och Sony, eller ifall det bara är tidsexklusivt. Precis, det ska bli intressant att se. Mm. Eftersom, de, eftersom de kunde släppa det på PC så... Mm. Mm. Mycket spännande tider framöver. Ja, det var eh, nyheterna jag hade. Ja, då, wow. så då hoppar vi in i ämnet. ja. ja. Och det är Xbox På tal om oh, yeah. Microsoft Yes eh, Börjar väl lite lätt Hur i helhet, vad tycker ni om Xbox? Jag har alltid älskat Xbox Samma mm. Ja bra då kan, ja, det, det, alltså, jag, jag köpte ju 360 t, Alltså jag var ju sen in, in i xbox Alltså Jag spelade ju ex, original Xboxet jag Spelade ju som redan När det släpptes mer eller mindre jag hade ju flera polare som hade det Och blev ju kär i handkontroll Och oh. allt sånt där Jag tycker den har mycket Skönare mm. greppyta Bland annat än vad, vad Playstation 2 mm. Dosa Jag tycker att Playstation 2 är lite liten för, för min egen sport. Men ändå Sen, sen så blev vi ju helt nedskärad i, I 360 när jag väl köpte det det Vid 2009 Jag köpte 360 Innan det så hade jag faktiskt Playstation att, jag vet inte Jag har tyck, alltid tyckt om båda Men jag vet inte Xboxet har väl varit lite grann över liksom på, Det lite mer positiva än vad Playstation har Jag är lite ja det är, jag är precis tvärt emot där För just mm. det som har varit problemet för mig med Xbox Det har alltid varit just dosan mm. För den har gjort att Det är två genrer jag inte har kunnat spela Det är sportspel mm. Och det är fightingspel. De har jag inte kunnat spela på Xbox för att det funkar inte med hur jag styr och hur jag använder spakaknappar Jag får inte att funka till de sortens spel mm. Mm. Mm. Men det spelar utan problem på Playstation Om det är det, annars visst spela använder jag. Fighting Stick helst Men annars är det Playstation, för jag klarar inte av det Med 360-dosan Så när jag sen fick eh, känna på Xbox one dosen för första gången Alltså, jag blev ju kär på en gång För att de gjorde så mycket rätt Den är jätteskön, den dosan mm. Och den är inte lika klumpig För det är det problemet jag haft Speciellt första Xbox-dosan Och sen även 360-dosan Jag fick det inte att funka till de spelen Jag spelade väldigt mycket under den tiden mm. Mm. Men liksom Det är det egentligen Jag har ju inget problem med Xbox i sig som alla bara Ska kriga mellan Xbox och Playstation Jag har inget problem liksom, däremellan det enda som gör att jag går till Playstation det är spelen, de exklusiva och det har jag sagt tidigare också. För det är där jag har liksom Uncharted jag har God of War och sådana där som jag älskar. Mm, mm. Jag har spel som jag tycker väldigt mycket om på Xbox också, men inte till den nivån på, till kärlek som jag har till Sony-spelen. Men det finns oh, ju liksom hello. de här riktigt bra <laughs> spelen som jag gillar. Precis som du sa, Halo. Men jag har aldrig, jag har aldrig, kommit ut, jag har aldrig älskat Halo så mycket som jag har älskat Uncharted till exempel. Mm. Nej, men alltså, Halo, Halo för mig är ju som Uncharted för dig. Mm, precis, och det är ju det som är skillnaden för mig. Det är, mm. det är ju bara spelen. Det är ingenting. Ja. Konsolerna alltså som folk håller på... När jag, ska, när jag köpte min Playstation 4 om oh, du vet väl att Xbox One har det här i sig Jag skiter fullständigt <laughs> i vad den har i sig Eller att den kanske klarar av frame rates bättre För oh. mina spel finns inte på Xbox Och då kan jag inte Då ska jag tänka att köpa Xbox One Och sitta och vänta på att Om mm. några år kommer ett spel jag kanske vill ha Så mm. därför blev det ju Playstation på en gång För då mm, kunde mm. jag även När det blev de med HD-collection och sånt Ja mm. men då hade jag ju dem där Precis. Men det här är inte Playstation, det här är Xbox. Och så, vi går från första början då. Hade ni eller någon ni kände första Xboxet? Ja. Fle Flera polare hade det. Mm. Jag hade det. Ah. Vad va, va var ditt första spel till det? Oh. Uh. Jag tror att jag fick det med, nu ska vi se. Det måste varit det. Jag fick det nog med någon slags bundle med Midtown Madness. Oh Är jag helt utan Nej, det visst jag spelade visst, jag på PC. Visst kom det till Xbox också? Det har kommit till Xbox också. Ja, ja. ja men då, då fick jag det ihop med det för att jag satt där och plockade städa bland alla eller plocka bland alla spelen jag har här hemma till just original Xbox Då hittade jag en liten skiva så här, alltså ett vanligt cd fodral. Mm. Jag tänkte, mm. Vad tänkte vad i helvete är det här? Ingen märkte ingenting, öppnar upp så bara. Midtown Madness. Oh, jävlar. Nej, så det var det första spelet jag hade dit Och med de spelen Så tycker jag nu, Om vi nu ska gå tillbaka in i den diskussionen Att dosan är utmärkt Precis som du säger Nico För de spelen jag spelade mm. På Xbox mm. så är det ju Perfekt dosa För åtminstone för mina händer Och det är mm. massor med bilspel Köra Åka runt och Då tycker jag den funkar hur bra som helst Plus att när du sa det, det har jag, jag har ju haft Halo också till, både till original och till 360. Eh, jag tycker att det, den dosan också är fantastisk att köra skjutspel med också. Mm. Första alltså, den tjocka. Ja, ja, ja båda, mm. jag tycker båda kontrollerna är bra. Men även, även första, original om man ska säga så, dosan är skitbra. Jag håller med alla som säger att den är stor och... Och så. Men jag tycker inte att den är klumpig Utan jag tycker att den är stor Men mm. den ligger som djupen i min hand Jag kan säga så här, Jag, ty jag tycker om eh, Xbox styrspaka styr Mer än vad jag tycker om eh, Playstation ja. Ja. I, och med att, I och med att de är liksom insjunkna Istället för mm. Playstation mm. Liksom bulliga Exakt, exakt Konkava istället för konvexa va? Eller Tack. sånt där heter det tror jag Ja, och... där, det, du, du har helt rätt Ja, ja mm. Och jag som alltid älskat playstation doserna mer, det är det stora problemet de haft. För så fort du får lite svett på fingrarna så glider det av oh. hela tiden. Mm -hmm. oh. så, och det är ju det som Playstation-4-dosan har gjort jämfört ja, med Xbox One-dosan blev ju bättre för att den blev skönare att hålla i för mig. Det Playstation-dosan lärde sig av Xbox det var ju att vi måste ha någon ingjutning i spakarna. Så de har ju lärt sig mycket från varandra och jag spelade, jag hade aldrig första Xbox. Men det första spelet jag faktiskt började spela där som jag, när jag var hos Polare, det var Dead or Alive, var första gången jag testade på det. Jag har testat det Halo någon gång, kommer jag ihåg, men bara så här, kände lite på det. Men det var någon slags spaning, så jag hade ju ingen aning vad det här handlade om, så jag tog ju bort det. Och sen satt vi och spelade Dead or Alive en jäkla massa. Så det är ett av de typ enda minnena jag har av Xbox första är att jag spelar Dead or Alive en jäkla massa. Mm. Första spelet jag spelade på på Xbox på original Xboxet var eh, Splinter Cell mm. faktiskt. Det och så var jag kommer inte ihåg nu var, vilket det är men det var, var något vi jag och, och, och vår gemensamma kompis Fredrik eh, Eriksson som, som eh, vi, vi var in på, på, på game och, och kolla spel och så bara, fan vi hittade ett, ett, vad vi tyckte såg rätt schysst ut. Skräckspel. Jag tror vi spelade 10 minuter och sen satt så, så vi båda med hade nästan hjärtattacker. Vi, vi spelade aldrig det någon mer. Vad fantastiskt! Det var så jävla video, så så här, Det var en helt ny grafik. Det var en helt ny grej. Ska liksom. så så man börja spela sådana spel? Och så kommer monster väggar. Och så bara, Nej, jag Nej, vill inte mer! <laughs> Oj oh, jävla. Så ja, 17 år gammal. <laughs> ja, det Ja. Men ja, har ni några schyssta minnen från Xbox eller var det först vid 360 som det började äh. klicka till ordentligt? Nej, alltså för min del så jag har haft ja, det är först och främst ett jätteglapp där emellan och sen för mm. andra så är ju verkligen original Xboxet det är ju det enda Alltså tv-spelskonsol är Inte enda men det är den stora Jag kommer ihåg från Min barndom typ mm. det, det är den jag hade där när, var, när man var Ja i tonåren typ så det är det man kommer ihåg På riktigt så att säga ordentligt Och då, då jag kommer ihåg att jag faktiskt har åkt in Till stan och köpt spel och Sådana saker inte bara helt plötsligt Någon dag fått något spel av morsan och farsan Typ så att det, det, Jag har väldigt varma minnen Och det är nog därför jag faktiskt tycker att Xbox är så eller varför jag föredrar Xbox framför allt annat men det är som du samma som du säger också Nico det är ju eller det, det har ju med vad, vad man har för preferenser eller vad man har liksom vad man har spelat tidigare hade man börjat spela på någon annan konsol då hade det säkert varit den som var det första man hade velat haft om man säger så att, men jag, jag, jag tycker att original Xboxet är nästan jag hade velat haft det idag om det fanns att eller om det gick att få tag på spelen bara för ja, att jag ska det det spel. Du? Om du ser ett spel som man måste ha på Xbox första, vilken är det du skulle rekommendera oh. då? Oj! Det jag, spelar, det jag har absolut lagt ner mest tid på är, är absolut Halo. Det är bara, det, ja, ja. Mm. Mm. Och det, ja, det, det är ett spel som man ska spela. För jag vet att jag, alltså jag kan inte ens tänka hur många timmar jag har lagt ner och suttit och spelat där. Och hur många nätter man har suttit uppe och bara nött, verkligen. Mm. mm. Då. Ska vi hoppa över på 360 då mm. Var ni tidigt eller sent ute med 360? Sent, sent Ni också? Ja, säger <laughs> ja. vi under är Väldigt sent <laughs> mm. Som sagt, 2009 för mig Jag kommer ihåg att jag skaffade det strax Innan Gears of War hade släppts första spelet mm. Mm. Spelet jag fick med var Ghost Recon 2 Mm och jag hade ju ingen aning om vad det här var för konsol eller någonting. Utan Tom jag stoppade i det och tyckte grafiken var schysst. Men det är så här strategispel. Jag tror jag spelade det då kändes det som en evighet. Så jag kollade tillbaka på tiden. Då hade jag typ suttit i en halvtimme. Så sen kom, vet jag att jag poppade i Fable 2. Och då var jag fast. Det var ju helt makalöst. Mm. Humorn, grafiskt Styr ni allt liksom, Fantasy-delen Jag tyckte om det hur mycket som helst Och sen efter det Så blev det ju Halo 3 för mig Som blev det stora stora spelet Och Gears of War-serien Men just Halo 3 var där jag fastnade Totalt Och spelade om och om igen Kampanjen jag spelade Det var där jag tog, började spela online multiplayer för första gången och blev riktigt bra på det och fortfarande Halo 3 är mitt favorit Halo-spel genom hela serien så jag har väldigt goda minnen och just det som jag tyckte om med 360 det är att det funkade så oerhört bra till skjutspel 360 dosen. jag tyckte inte om det till någonting annat men just till skjutspel så gillade det den extremt mycket för då, då satt den perfekt i handen då har jag bara äh, en sån äh, nyfiken fråga som jag har tänkt mm. på nu Medan vi har pratat eh, Just 360-kontrollen med, med eller utan sladd? Bara om ni skulle utan. säga vad ni föredrog Utan Ja, ja jag är väl också utan Jag hade med i början Men det blev ju en liksom frigörelse när man körde utan sen ah, Okej, okay. för, för för vad jag faktiskt fick ett litet problem med När jag väl köpte 360 Var att de... de, de Batteridoserna jag hade Satt batterierna mm. i vägen För mina fingrar och jag, satt och, jag satt och trumma och greja på den jävla dosen Eller vet äh, Grejen, när man höll på med triggarna och grejer och, och sånt Så satt man liksom mm, mm. Fingrar på batteridosen eller batteripacket där på något vis Jag vet inte hur men jag kom på det liksom, äh, ja så att... alltså jag sitter jag tror jag har hade en 360 dosa precis vid datorn här. Ja. jag sitter och vilar mina fingrar eh, liksom långfingrarna mot. Ja, ja. den dosen så ja, det för mig stör också, också faktiskt. Okay, jag okej, ja, de mot det hela tiden. För jag störde mig på det på något vis så att jag, jag fick den här värsta frigörelse när jag fick tag på en dosa med sladd mm. Bara säger, all the space I need. Så det är därför du gillar Xbox One-dosan som helt slät bak. Ja, precis. Mm. Bland annat. Oh, med annat. Då. Eh, sista spel jag måste ta upp också i, som jag spelade på 360, det var mm -hmm. eh, jag hade blivit av med lite det här LAN-grejen, för jag spelade inte mycket PC. Ibland var man att spelar lite CS och sånt. Mm -hmm. Men just i 360 fick jag upp, vi spelade Call of Duty Modern Warfare 2 online. En jäkla massa och det var ju liksom polarna och vi drog, satte liksom och spelade. Och det är första gången jag hade kommit, som jag kommer ihåg det här ordentliga nöjet jag hittade med att spela multiplayer online. För alla hade ju liksom riktigt fastnat i det här. Jag tyckte inte det var speciellt skärmigt, alla satt bara och och skrek och sånt. Men just Modern Warfare 2, då var jag helt fast till slut att... Det är så här: man ska spela skjutspel med polarna över online och bara slakta några finna tonåringar. Liksom. Oh. Ooh! Men det är Nej, men som så sagt, ja. men det är. det. Och Som sagt, de två serierna jag gillar fortfarande. Halo! Jag måste försöka ta mig vidare. Halo 4! Och Gears ja. War! Det är liksom. Det är de som jag, som jag kommer ihåg därifrån som jag verkligen gillar. Mm, mm. Som sagt, jag gillar dem inte lika mycket som mina Playstation-varianter men de håller mig fortfarande så pass starkt att Halo Gears of War får mig till att vilja köpa ett nytt Xbox. Och nu har jag ett Xbox One just för att jag ville ha mig redo för Gears of War 4 när det kommer. Mm, mm, mm. Ja, Jag har ju, nu är det Överspannet av både originalet och 360 Så den serien som jag följde som absolut mest eh, Var ju faktiskt Need for Speed I alla mm. dess former och grejer den, den spårar väl ur där Du hade väl Underground och Underground 2 Och du hade ett par stycken där Carbon och lite sånt där Men sen spårar du ur till Fem eller sex olika där Men jag kommer ihåg när jag spelade just Underground 2 Mycket som fasiken den, det, det var ju bästa spel Ja visst, visst och det gick ju att spela i timmar Alltså man kunde oh, sitta ja. och bara Köra och köra och köra hur mycket som helst Så det är ju verkligen ett spel Jag skulle, skulle kunna ha ett Xbox Idag bara för att sitta och spela mm. Tyvärr så ja, det, Tyvärr så har ju mitt Xbox dött mm. det, jag det jag har idag hur mycket, Det finns ju mycket billiga Begagnade som helst på nätet Ja men jag vill inte köpa 360 till jag vill, jag, vill, jag vill ha ett One, det bara är så. Så att jag, jag har faktiskt sagt till mig själv att jag ska inte köpa något förrän jag, eller förrän jag hittar ett eh, Xbox One som är i min prisklass, om man säger. Mm. Mm. Hur ser det ut för dig då, Donne? Uh, spelmässigt 360, då kärrar du ner mig. Jag började med Halo-serien på PC, först spelet mm, -hmm. mm. Eftersom det, det, det släpptes på, på både, både Xboxet och på, på PC. Så jag, jag, jag fick det piratkopierat. Oh. Typ när kan det ha varit så 2000... Ja, det måste ha varit precis någon månad efter det hade släppts. Det var en kompis som kom över med det på, på CD och sa, det här måste du testa, det är så coolt. Och så, vi, så visade man Visa han han visade trailern till, till spelet eh, där det nu fanns att titta på videos på den tiden. var ja Jag kommer inte riktigt ihåg vilken sida det var. som Youtube inte kom förrän 2005. Mm. Mm. <laughs> så eh, jag kommer inte ihåg vilken sida det var. Men hur som helst. Eh, och blev ju direkt kär i Halo-serien. Och efter det så jag har ju, eh, jag har ju alla Halo-spel som har släppts till Xbox. Förutom eh, senaste mm. femman Guardians. Mm. Okay. Eh, men det, det, jag har väl planerat att köpa det bara för att få den delen av, av Halo, eh, eftersom jag ska se den. Sen så som det är du kan få Here's låna min annars. Ja, ja, det blir jättebra. Jag råkade precis eh. beställa den och Master Chief Collection. Du Oops! Du, du råkade <laughs> <laughs> Master Chief Collection ska jag faktiskt ska jag faktiskt skaffa för jag hade ju Um, jag hade ju 360 men jag gav ju bort den nu uh, till exet, till så att uh, nu ska jag skaffa Master Chief Collection så det, det blir bra jag kan låna jag kan låna fem man av dig det, det, det är lugnt um, men sen, sen, sen blir det som, som för dig också Gears of War uh, det är en fantastisk spelserie faktiskt uh, och så är ju så här extremt mycket fram emot nästa del vad, vad, vad, vad de har hittat på med det faktiskt. Eh, annars har var det varit eh, ja, Det var inte förrän liksom 2011 riktigt som jag verkligen hittade en ett spel som jag verkligen satt hundratals timmar med till 360 och det var ju Skyrim. Eh, jag tror jag, har, jag tror jag loggade ja kan jag vara 400 timmar, 500 timmar. På det. Eh, så att, det, det. Det är väl typ de tre riktigt som, som var på, på 360. Halo, Ghost of War, Skyrim. Annars, annars har jag alltid varit en, en, egentligen från början en, en PC-gamer. Nej, sen är det ju lite typ den där jag kom upp på 360 senare tid som när man spelade precis innan xbox där. Mm. Det var ju typ när man var hemma hos och spelade lite NHL och sånt där. Mm. Ja, det, det är så, sådana är ju perfekta liksom, Sällskapsspel mm. liksom. Bara så uh, NHL funkade helt okej på 360 FIFA mm. kunde jag absolut inte Spela på 360 Nej, Jag körde faktiskt uh, Pro Evolution Soccer På 360 uh, istället. Ja. ja men det gjorde jag också faktiskt Ty, Tyckte det funkade mycket, mycket bättre uh, ja. Faktiskt Nej. Det var ju inte för, egentligen uh, Förrän typ, Jag tror det var FIFA som jag faktiskt köpte på, på Xboxet, okay. Nej, 360 med det. Mm. så att så jag började inte med, med FIFA förrän sent mm. Mm, mm. Nu, nu är det min, min <laughs> serie jag, jag spelar vad gäller fotboll Absolut men har, körde ni mycket online multiplayer som jag gjorde för det, det blev ju väldigt populärt det med 360, det var ju mycket det som fick, eftersom basen var så pass stor på 360, var ju mycket där för den drog iväg. Just i skjutspel mm. och sånt, för alla verkar du ha 360. Mm, så mm, det var mm. då Playstation 3 han kunde ju aldrig komma ikapp när väl 360 drog iväg. Mm. Och det är ju mycket tack vare, som jag tror, det är och just online-delen. Men körde ni mycket online, eller? Ingenting Nej, skulle jag ingenting. säga. Jag var inte ens upp jag har inte varit. Jag har, måste nästan skämmas alltså, för att jag har inte varit uppkopplad på någon konsol jag någonsin har haft, tror jag. Jo, mm. den sista, den sista 360 jag hade nu, så att säga, den som jag, ja, de, den var jag uppkopplad på, men inte. Alltså, det var bara så jag kunde köra Netflix där igenom. Det var det enda jag hade den uppkopplad som. Annars har jag inte ha. Alltså, annars har jag inte varit uppkopplad överhuvudtaget på nätet alls. Nej. Så att det, jag har fått väldigt, väldigt lite på online-scenen, om man säger. Ja, du ser. Uh, men om vi hoppar över till sista då, Xbox One. Vad tycker ni om Xbox One nu då? Jag bara suktar. Jag. jag tycker en fruktansvärt, en, en fruktansvärt bra, bra konsol. Mm. Uh, den, den ger mig allt det jag vill ha, liksom. mm. mm. Uh, den ger mig nästan allt jag vill ha Ooh, förutom, förutom just de... spelen uh, ah, för du, <laughs> Som till exempel För jag tycker just nu finns det nästan Inga spel ute som jag vill spela mm -hmm. Och det är därför jag tänkte vi ska gå igenom lite Och kanske gå, ta upp några spel Som man tycker är värt att spela Och nu måste, då måste ni tänka också att alla d spel spelar jag på Playstation. Det är därför jag ja. säger mm. att det inte finns, det finns hur många som helst om man bara har den. Mm. Men så för mig som i första hand spelar på PS4 så blir det liksom... Det jag kan tänka mig just nu Det är ju Halo 5 och Master Chief Collection. För de finns mm. ju bara där. Mm. Mm. Quantum Break har jag varit lite intresserad på att kolla in. Jag mm. har hört gott om det. Och sen det som jag kan komma på efter det... Så är eh, Rise of the Tomb Raider. För det har inte kommit till PlayStation än. Nej. Så egentligen är det bara de spelen just nu som jag ser och liksom vill ha. Mm. Om mm. jag ska gå tillbaka till eh, 360-spel och börja ladda in och sånt. För mm. annars, för mig finns det ingenting ute just nu på 360. Så jag sitter ju bara och väntar på Gears of War 4. Eh, Scalebound speciellt oh. Och såna där mm -hmm. grejer Som bara ska komma mm -hmm, mm -hmm. Men mitt, nej tyvärr så står Mitt Xbox One ganska stilla Nu då Det, men... det är mitt med men mycket på grund av Norman Sky ja. <laughs> <laughs> Jag hoppas att om jag köper en Xbox One Så hoppas jag jävlar med att det kommer att stå stilla så. så jag slipper springa efter det menar Det du, du är så rolig Åh <laughs> oh, så dålig humor Åh oh, herre oh, Jag känner att vi behövde ett ordentligt skratt sådär. <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> det, det där, där är typiskt pappahumor <hör> Helt plötsligt från ingenstans oh. Det är så här, bara, Mjölken har gått ut Ja var då? <hör> Lite humor måste vi ha Ja visst Ja ah, visst, Nico du tänkte säga något <laughs> <laughs> Jag blev lite Usch, <laughs> oh. eh, Men har ni oh. några Xbox One Spel som ni tycker att man ska kolla in lite extra Nej alltså Jag köpte ju Xboxet mer eller mindre Bara för att jag Tyckte om 360 så mycket men Jag köpte inte på grund av liksom Exklusiva spel eller så så att, alltså, jag, jag gillar inte det där eh, med konsolkrig att alla ska vara så här. min konsol är mycket bättre än din jävla sandlåda liksom. utan köp det du liksom bara känner att du vill ha och släpps det bra spel på den konsolen, fine jag kommer, jag, jag kommer vara sjukt avundsjuk på, på vissa spel som släpps till bara Playstation, till exempel Uncharted eh, och andra kommer ju vara, liksom, avundsjuka på spel som släppts till Xbox. Så att det, det kommer ju alltid finnas one way or another, liksom. En, en avundsjukad dem emellan. Men jag, så just nu så kan jag bara säga så här: nej. Det är ingenting just nu som jag känner är så här, wow, ett måste. Utan jag är lite grann som dig att jag väntar ju också på Gears of War. Mmhmm. Ja, mm. mm, precis. Ja, så Och fanan du har ju ingen Men är det något Nej. spel du har hållit ögonen på? Så här, på ja, det, det du nämnde alldeles nu Scalebound mm. det, är, mm. alltså, det är ju ett, I alla fall vad jag har sett hittills så känner jag mig så pass taggad Att jag skulle kunna köpa ett Xbox, Xbox One bara för det mm. Men ja, Det hoppas jag att du gör också för Alla vi tre har ju tänkt att spela eller, och, Eftersom det ja. finns co op så Ja, det, det måste bli Men när är det release date på det? Och det blir ju försenat, är det... Eh, Vilket dom menar det mars nästa år, februari mars år. Ja, det är någon gång då. då har jag, jag har en liten stund kvar på mig i alla fall, om vi säger så då. Ja. ja. Men eh, jag tror nog tyvärr att det kommer att bli så att det måste införskaffas ett, inför det spelet. Ja, 2017, det, det, står det, bara. det Det börjar ju dra ihop sig till förbest förbeställning av Skillbound. Ja, nej, det, det, det är det jag tycker jag, man ska kan... hålla ögonen på åtminstone. Mm. Det tycker jag absolut. Mm. Jag, jag håller med er båda, liksom. Mm. Eh. Nej, och som just... sagt. Äh, mm. Det är liksom det, det jag går på det är de exklusiva. Mm. Och mm. det problemet som jag hade med de tidigare Xbox. Det var ju dosen, och det har de ju löst. Så jag ser ju inget negativt. Alls med Xbox just nu. Nej. Allt är ju positivt. Visst, det är ju det här. Eh, själva inte vad heter interface eller vad heter på mm. själva Xboxet mm. hur de har spelen upplagd och sånt det är jag inte mm. riktigt ett fan av jag vet nej, inte om, det, det, är, det är inte jag heller ska jag säga jag sa, nej, för jag tänkte om det är för att jag är så van med PlayStation eller för jag tycker det känns mm. grötigt så ja. det, det är väl där jag kan tänka att de behöver jobba någonting på Men annars mm. tycker jag de är bra. just det eh, nu kommer jag faktiskt på en, en sak som man faktiskt ska hålla liksom, som man kanske ska till, köpa till och med till, till Xbox One mm. Rare Replay Mm. Mm. för det, alltså, du, du som är mycket retro gamer också mm. det finns ju hur mycket så här, plattformsspel som, som möjligt liksom, bara ta Battletoads mm. som ett exempel det finns ju på, på, på Rare Replay mm. ta det lättaste och, spelet i boxen ja. gör det <laughs> <laughs> det finns ju, ju Conker's Bad Fur Day ja. och liksom, massa sånt så att, gillar man gamla spel så, så ska man absolut köpa Rare Replay mm. Mm. Mm. coolt Ja, för det har jag hört mycket gott om. Det var ett mm. av dem när man såg i ET när det skulle komma att man blev väldigt sugen. Mm. Det borde väl inte vara allt för dyrt nu, kan jag tycka. Nej, absolut. Inte. Det, när jag köpte det kostade det väl bara så här 280 spänn. Ja, du ser. Mm. Någonting sånt. För så det, det, det är inte alls dyrt. Mm men Det känns lite som att vi är inne på samma spår alls att mm. alla gillar Xbox, det är bara det att just nu sitter vi och väntar på de nya spelen. Mm. Mm. Exakt. Det är lite den Exakt. känslan man har. Eh, men vad säger lyssnarna då? Jo, men vi har fått i alla fall två stycken som, som har någonting att säga, i alla fall. Vi har Kristoffer Hörsta har aldrig tyckt om Xbox, mest på grund av att dosen är för stor och klumpig. Men det lyckades väldigt bra med Kinect. Det var roligt med en rörelsekontroll som äntligen funkade som man förväntade sig. Mm. Absolut. Eh, och det... där är mm. ju liksom bra det vi tog upp där. att Testa Xbox One-dosen i sådana fall. För den är ju mm. fenomenal. Ja. Jag håller absolut. Kinect var faktiskt skitroligt. På fyllan mm. står och lite rumpa och grejer. Och... <skratt> de, de, skulle, de skulle ha sett dig. På här att på en riva hemma hos Danna där de bodde. <skratt> Jajamän. Jag har aldrig sett en, en kar... Dansa så stelt fast ändå utklassar alla. Ja. Fast det, det, alltså det, det, jag, jag håller med. Kinect var ju faktiskt riktigt det var ju riktigt roligt och riktigt bra ändå. Mm. Det, ja, det ska de ha ett plus för. Ja, och så länge det var liksom simpla spel. Det var liksom så här när de började hålla på. Men du ska köra bil med Kinect. Ja, man skärpte. Ja. Det, är liksom, det <laughs> Jag får inte fel, dra alls för dem. Nej, precis. Men så länge det var liksom bara lite lätt sportgrejer eller precis dansa och sånt, då funkade det ju klockrent. Ja, absolut. Mm. absolut. Jag, jag gillade Connected Adventures. Mm. Det var mm. Kul. Mm. Plus att alltså, man tänker inte på det när man håller på, men du tränar för fan. Ja, ja det absolut. var ju jobbigt. Fick jag ha ja. fönster öppet, annars så det luktade det ju punkt. Ja. <laughs> verkligen. Man alltså, var ju på den tiden en annan som liksom gick ut för en sig. <laughs> när, när, när man drack. Så alltså, kom man in alltså, Det var bara som att gå in i en väg. <laughs> Vad i påvete. Men det Luktar ju för fan gammal... Blandning av gammal fylla och omklädningsrum. Det enda som jag inte gillade med Kinect var att man var tvungen och det är med alla de här sensorer just nu att jag har för smalt vardagsrum. Mm. Mm. Så jag var alltid tvungen att vrida hela tvn och allt mot bara för att få mer plats. Nu skulle inte det funka för nu har jag datorn där vi brukar stå och hoppa. Jag tror bestämt att alla, alla, alla, precis alla hade det problemet när, <laughs> när de köpte sig en Kinect De säger: Okej, okay, perfekt. De sätter upp allting, riggar allting och så bara backa. Aha. Mm. Backa, så bara, Aha. Backa lite mer, spa. Oh, fan, här är ju vardagsrumsbordet <laughs> Helvete. Man flytta på det så <laughs> bara backa en bit till <laughs> ja. spa. Perfekt ja ah, okej, okay, jag står i soffan satan <laughs> <laughs> vad gör jag nu <laughs> och så spelar ja, man, man två personer och... att ah. det var det ja oh, nej det det, det det håller jag med om Nico. Det, det hade kunnat den hade kunnat vara lite mer Fisköga liksom, mera. bredda lite mer och lite mm. närmare och så var det liksom amen, man var liksom två personer bredvid varandra Men man fick inte gå långt för långt ifrån nej, varandra nej. Ja, <laughs> och då så fick man där var var förslås varandra heller. Ställe. nej och det var ju helt kalbelik och all... Nej, ja. men det var kul i alla fall. Även om man fick lite blåmärken. Mm. Sen har vi, vi hade till. Alexander Klasén också. Jag gillar inte Xbox, tack för mig. Det var vad han hade att bidra till den konversationen. Ja, han är ju... Herr, Herr Klasén kan ta och komma med en motivation. Alltså. <laughs> Tycker jag, det är min personliga åsikt. Ja. Han är ju han är den här, liksom, figurationen av... Fanboy, det här är liksom Nej, jag, jag säger, det är stopp här Och sen Om man inte har sett det på Facebook sidan, Så skrev jag Playstation utrop säker För jag vet att han är Playstation fanboys Tillsammans mig Och jag tycker hans kommentar var så underbar Ja, lite som att välja mellan en rostig Volvo Och en Ferrari oh, Ja Ja I, I love you Alex Men du kan vara lite trångsint <laughs> Sådär ja När han och jag ska spela Playstation tillsammans om två veckor Och en hel helg så Ja Det är, det mer är, än det är där, det, är, det, är där mm. det ligger mm. Men uh, veckans fråga då mm. Lyder vilken konsol Som du ägt var ditt sämsta köp Och varför Har ni haft några riktigt dåliga köp Oj, oj, oj. Jag tror att jag har köpt en sån här. Man kan inte riktigt säga vad det är för något. Det är ett, typ ett Game Boy, fast nu på senare tid, typ. Okay. Ja, men. Något piratkopierat Helsike som typ gick sönder efter 2-3 tre, tre veckor. Typ så här, en kina-modell. Ja, men, exakt, exakt. Det ser ut typ som en. Ja, men det ser ut som ett Game Boy, typ. Okay. Vad kan det här vara? Fem år sedan, kanske. Det, det såg mm. ut som de gamla klassiska Gameboysen men de funkade bara inte. Det, det, det, det är ett av de mina sämre köp skulle jag säga. Mm. Mitt absolut, absolut värsta köp genom alla tider. 1500 mm. spel åt helvete. Sega Dreamcast. Ah. Mm. <laughs> ett, en konsol som funkade till typ så här fyra spel. Och till alla andra spel så bara så nej Tänk inte spela den här skivan <laughs> okay. ja. Men de spel som jag faktiskt fick Fick att funka, de var asbra mm. Grand Turismo 2 Det bästa Grand Turismo-spelet mm. eh, Så var det ett spel som heter Headhunter Som var typ Halo möter Mission Impossible Mm, mm. Mm, mm. Uh, sen hade jag Crazy Taxi <laughs> Världens roligaste spel uh, Och sen så var det Något flygspel som jag inte kommer ihåg Namnet på nu mm. uh, För mig så var det, det är faktiskt, just nu så är det nin, New Nintendo 3DS mm, uh, uh. Det är även det senaste jag har köpt Men för mig är det just för att det finns inga riktiga spel som tilltalar mig sätt hade sån himla stor och bra liksom eh, spel eh, ja, spela, Det hur, vad heter det? Bibliotek mm, det var mm. hur mycket spel som helst och allt kändes ju kanon men just i 3DSen och speciellt nu när man köpte ett nytt 3DS också Excel, det, jag känner att det finns ingenting som riktigt har lockat in mig på samma sätt som 3 ds gjorde. Eller vanliga DSen gjorde, rättare sagt. Så det är väl det som just nu jag känner. Eh, för alla andra konsoler har jag ändå haft mycket tid. Det är som Wheat, när jag fick det, älskade det i början. Sen att jag typ inte använder de sista två, tre åren. Liksom mm. in, när, när den ändå har vi liv. Mm. Det är en annan sak. Men New 3 ds jag Spelat, jag spelar bara Zelda ocarina och åker in sälda link to the past. Mm, mm. Och sen har jag bara legat. Och det är, det är liksom 1900 spänn för ett mm, spel. Mm. Det, det känns lite så här. Aha. Sen tänkte jag, ja, men nu kommer nya Pokémon. Det kan vara bra. Eh, såg första Pokémon som åh, blev spelas. Så det jag håller äh, tummarna på nu Det är Dragon Quest 7-remaken som kommer till 3D sen. Hoppas verkligen mm. att den blir bra. Mm. Äh, jag har jag har en jag har faktiskt en till så här: och det var faktiskt den första jag kom att tänka på ändå när, vi, mm. när du nämnde veckans fråga. Det, jag hade, men då var, jag jätte, alltså, var vi mycket yngre skulle jag säga. Och då är det inte jag som har köpt den utan du är det ju morsan och farsan. Men det är alltså PlayStation 1 minivarianten. Okay. Vet, vet ni vilken jag talar om då? Den som inte är så mycket större än en, en, en, en CD-spelare ja, den, den är väl en halvrunda Ja, ah, precis, skitliten sak Asful var den Den vet jag, tyvärr Det var ju, den var ju mm. dålig timing Och Att vi bara fick med Typ ett spel var ju, mm. Gjorde det ju till det absolut sämsta Köp de hade kunnat gjort Tyvärr för att det tog inte jättelång tid innan Playstation 2 var billigt och bra att köpa egentligen. Och det fanns massa mera grejer dit. Ja. Mm. Och det spelet jag fick med var typ Crash Bandicoot typ. Spel det hade ju, det hade, ja spel Ja det var ett bra spel men jag menar, vi hade ju spelat ut det på två veckor. Och sen ja. fick vi sitta och nöta det fram och tillbaka hela tiden. Så att det, det var också ett sånt där som var... Men det var mycket mer dålig timing som gjorde att det var en, ett dåligt köp. Jo men jag har ju varit med om exakt samma sak Och det var ju att vi hade ju ett Playstation 1 då, Och det var mm. ju to 1 mm, mm. Men eh, vi fick för oss För vi hade, vi hade spelat 1964 eh, hos några polare mm. Och bara, men, det ska vi ha Och liksom, vi ska köpa alla spel och allting Så farsan han åker och byter in PS1 För Va? Nintendo 64. Till och med han i kassan säger eh, Du vet att de har slutat tillverka spel och, och Nintendo 64 ja. Så du kommer skit skitsvårt Att hitta spel i framtiden Uh -huh. ja nej, men det är lugnt För på den här tiden fanns det inte Tadera eller Blocket Nej, mer. nej. Så bara, nej, nej men det är lugnt, vi köper det Visst, vi hade kanske vi hade, Jag tror vi hade i alla fall fem spel mm -hmm. Och vi spelade skiten ur de spelen mm -hmm. Men det var ju fortfarande man, Alla de här spel man hade testat eh, Som man, Jag hade ju inte en chans att kunna spela Alla dem liksom nej. Man hade typ ett Pokémon Stadium Man hade Eh, Mario, Mario Kart 64 Det var ju det viktigaste i alla fall no. <laughs> Och så Golden Eye och så, liksom, och så hade vi något skitdåligt Wrestling-spel, kommer jag ihåg men Man satt ju och spelade och till i förbannelse Men man visste att mm, Playstation 1 och liksom, Som ändå var fullt i liv Fortfarande mm, mm. Och Playstation 2 var snart här oh. Man gjorde ett dumt val Nu har Jag, jag älskar ju Nintendo 64 För jag har så bra minnen med det Och nu har jag typ 30 spelat <laughs> Så nu, nu är det bra, men då känner man att nej, äh, vi gjorde lite dumt val där. Och just för jag älskade tecken och när man sål, säljer, lämnar in Playstation 1 tillsammans med tecken 3 och sen gjorde äh, det gjorde ganska ont i själen. Men det är lite därför jag också sitter nu och inte köper, nu vet jag att det är inga pengar nu egentligen att köpa en ny 360 men, eller en begagnad 360. Mm. Men jag vill inte köpa en 360 nu och så bara så här. Wow, sitta och spela på 360 När jag liksom egentligen hade kunnat Lagt till lite till och fått ett One istället mm. så ja, att det, nu är det ju det, ingen snack eftersom Xbox One är kompatibelt mm, så... mm, Men det är ju klockrent Så att det därför ja. blir det nog att Spara en liten stund till bara så blir det ett One istället Det tycker jag uh, Nästa vecka då uh, Det är podcast som gäller mm. Ni lyssnar ju på mm. den bästa Men vi kan välja <laughs> Lite rekommendationer oh, yeah, man. om Lite, <laughs> lite sämre <laughs> Så där jag, starta högt va Eller <clears throat> eh, Snacka lite allmänt om olika podcast Både sådana vi lyssnar nu Vi har lyssnat tidigare Varför vi har slutat lyssna på dem eh, Varför vi lyssnar just på dem vi gör Och allt sånt där mm -hmm. Och veckans fråga nästa vecka Är väldigt lätt eh, Hur tror du att framtiden För handhållna spel Kommer att se ut så vi ska utse framtiden hur det kommer funka. Mm -hmm. Skitbra. Här skulle Nico såklart ha fortsatt prata. Men hans fil är eh, inte hel helt enkelt. Så att, eh, ni får helt enkelt lyssna på Mitt och Färnas förvirrande eh, samtal. Eh, ganska ryckt ur sitt sammanhang. Så håll tillgodot. Ödmjuk som vanligt? Ja. En sak kvar. Mm. <laughs> ja. <sighs> Okej, okay. när är det här slut då? <laughs> när börjar vi på noll igen, känner jag. <clears throat> Okej, okay. ja, oh, nej, nu jävla Danne. Nu ska du, nu ska du få stryk. Kom då. Nå <laughs> din jävel och bli <laughs> Ja. <clears throat> Just take a look around. Darkness rules the earth. In a dangerous world. Governments crumble. Chaos reigns. In a treacherous time. There is opportunity in chaos. Evil is a fact. We shall succeed where they have failed. Drax is on a quest for a supernatural power. They know far too much. And courage. Stop them. I'm the only one who can. Who was that guy? Somebody I already killed. Oh. Jag kommer dra en chansning på den här. Kan jag säga. What? Jag kommer totalt chansa. Men vänta, vänta, vänta. Är det fortfarande fyra poäng även före första? Okej. Okay. Ah, okay, okay. uh, oh, oh. Ja, okej okej. Ooh. Ja åh. Äh, nej det är ju, Jag skulle ju bara chansa om jag om jag, ska, om jag sa någonting nu. Nej. Jag vågar få inte chansa. Ah, alltså, <laughs> nej nej. Okej. Okay. Nej ta, ta tre andra. Mm. mm -hmm. What? Ja, eller hur? Uh, ja, uh, okej. Okay. Då, då, då, mm. ja, jag, jag tror. Jag tror att det, att det är det jag faktiskt tänkte chansa på. Jag borde ha chansat varför. Hahaha. <laughs> <laughs> alltså. Ja. Billy Zane. Uh, det är han, ja. Jag, jag, se, jag uh, såg personen framför ska, mig. Ska jag fortfarande skriva? Uh, Fan! Fan! Vad sa du? 96? På den tiden där allting skulle vara en blockbuster. Mm. Det kan inte... Nej, det är inte det. Jag har inte ens sett den, det, det kan inte chansa på något jag inte har sett ens. <laughs> Bara på en titel det, det liksom Det vore jättedumt faktiskt Ja, ja nej okej får höra nästa då, jag tar den inte på det här mm. mm What? Mm då var jag rätt Fan också jag ska skriva nästa Vad? Jaha Va? Det var just en replik Nej, nej jag kommer inte ta det med, i alla tänka. fall Kör, jag. Jag har massa Eller så här. Ja, nej. Kör. Jag men lägg av. Ofta det finns en film. Ja. Äh... Två filmer. Ja. <laughs> Vad fan? Ja, men jag vet. nu är det ju bara löjligt jag bara inte kommer på namnet Varför det ens Lugn, lugn Blå spandex du kan, du kan faktiskt säga det, jag har redan skrivit Ja, men jag vet Sluta, nu sorterar du mig bara för att, jag, för att jag blankar Totalt på namnet ja, men, Tänk på det första Nicko sa på ettan Det finns djungel Ja, jo, men jag vet ju vad det Jag vet, men Ja, jag vet ju vem det är Varje jävel Ringar, satyg Svart Häst Den enda jag kommer på Nej, jag tänker inte säga det För då kommer du säga det som en poäng Allt Fantomen Ja Gud, du är så jävla dum Jag såg ju dem framför mig Jag bara kunde inte koppla namnet Vad fan men det var, det var just det var just mm. Mm. Det, det, det var just en, en av de sista replikerna i trailern. Mm -hmm. Who the hell was that guy? Someone I already killed. ja oh, ja Det var så här, det måste ju vara det, men sen blev det så här vågar jag kan <laughs> här och ge färna plus på det. Nej, oh, <laughs> <det. laughs> <laughs> om jag <var> fel. <laughs> sen kom tre och då var det kan. Mm. Twitter och Instagram på @dunder skaeg. Våran Facebook-sida Tack att Tack själv Hej hej Well, så kan det gå när inte alls Spinner på Hoppas ni tyckte om uh, avsnittet Trots att det slutade lite uh, uh, Konstigt med Nikos försvunna uh, slut uh, Vi kommer Tillbaka nästa vecka Och då lovar jag att vi har en hel fil uh, Med Niko så att ni får höra allt hans Ha det gott, hej!